Ще се вдигнем малко по-високо. Веднъж на Петров ден, вече над вечер, трима братя се разхождаха с учителя в братската градина и се подхвана разговор. Един от братята попита зад кой народ стои бялата ложа и зад кой черната? Примесени са. Сега се ликвидира кармата. Това, което днес става, никога досега не е било наближава изпълнението на 12 глава от Даниил. Там се казва на Даниил Ще дойдеш в реда си Всички пророци говорят за сегашните времена Въплатяването е бавен процес и се изисква по-дълго време, а чрез вселяване се ускорява процесът и като дойдат на светли духове, всички от хора, които вдигат шум, ще млъкнат Грозната мума трябва да се препоръча с много дрехи скъпоценности, а красивата му маса скромни дрехи и без скъпоценности се препоръчва. България ще играе роля за разпространението на новите идеи. Разумната природа прави неща, които изглеждат невъзможни за човека. Например, тя може да излее дъжд на разстояние 50-60 км, а човек за колко време може да полее такова пространство? Там, Дето на глед няма провидение, там е то. В природата съществува провидение. Където е необходимо, там действа провидението и не действа там, където не е необходимо. Например, трябва ти пет лева и провидението ще ти ги даде, но поискаш ли хиляда, то няма да ти ги даде. В природата има изобилие, но в нея не се позволява разточителност. Бог рече: Ще им отнема каменното сърце и ще им дам плътско сърце, и ще ме познаят от малък до голям. Става преустройство в материята на цялата Земя. Внасят се нови елементи в човека и на планетата. От Слънцето иде нещо ново. Всеки народ, който не работи за идването на Царството Божие, ще страда. Светът е създаден за бъдещите хора, които идат. Когато светлите същества се проявят, светът ще се уреди и в техните години ще има изобилие, ще има умерен климат и ще се забравят земетресенията, градушките. И лошите хора ще се стопят като сняг, а добрите ще растат като малки семенца. Знаете ли защо страдаха мъчениците? Тези, които ги мъчеха, бяха мъчени от тях в миналото, а мъчениците, като претърпяха мъчението, ликвидираха скармата си. Черната ложа иска да разруши сегашната култура и хората да почнат пак наново. Стане ли това, човечеството ще се приспи за хиляди години, и после ще почне наново. Докато бялата ложа не иска да се разрушава сегашната култура и да се приспива човешкото съзнание, но то да просветне. Сега е голямата борба между черната и бялата ложа. Сега иде конникът с белия кон и ще върже змея звериги, за да стане волята Божия. И като се ограничи змеят, той ще разбере, че си е превишил правата. Ниц ще показва опитността, през която ще мине Германия. Той иска свръх човек, който да се наложи като божество с сила. Нацизмът е ницшева идея. А благото трябва да бъде благо за всички. Това е божествен принцип. Всяко добро принася полза и на растителното, и на минералното царство навсякъде. Една добра постъпка се отразява и на водите, и на светлината, и на въздуха. Направиш ли добро, ти вече се ползваш. Всички, които се въплатяват на земята, трябва да имат условия да проявят своите дарби. Обществото трябва да им даде всички условия да развият дарбите си. Например, този, който има дарба за художник, обществото трябва да му даде условия да развие своята дарба. Така ще бъде в новото общество. Щом се приеме любовта, всички въпроси моментално се разрешават. В новия живот любовта ще управлява. Всички недоразумения между хората проистичат от безлюбие. Днес хората се мъчат и се трудят, но не работят, защото нямат подтик. Разрешението на социалния въпрос е в любовта. Не обяснявай какво нещо е любовта. Тя сама себе си обяснява. Как ще ти обясня, че захарта е сладка? Стига да я опиташ и ще узнаеш. Ние говорим за един порядък, който ще има съвсем друга основа. Любовта е подтик в живота. Мъдростта е подтик в човешкия ум, а истината е подтик в човешката душа. Истината има отношение към физическия свят, към земята. Гладен си и ти давам хляб. Внасенето на справедливостта в живота, това е израз на истината. Ако ние следвахме Божия път, щяхме да се ползваме от слънчевата светлина, от въздуха. Те съдържат мощни енергии, които остават неизползвани, понеже не сме възприемчиви към тях. Върху земята ще има един нов пласт. Ние ще се дигнем малко по-високо, а старите хора ще живеят на долния пласт. На земята има места, които хората не виждат и учените хора не ги знаят. Но там ще живеят новите хора.